214. Funcția eschatologică a timpului. În măsura în care ne putem orienta în straturile succesive ale textelor pehlevi și în remanierile lor, săvârșită atunci când mazdeismul a devenit biserica oficială a Imperiului Sasanid, 226-635 era noastră, și chiar după cucerirea musulmană, zurvanismul pare să fie mai degrabă o teologie sincretistă, elaborată de către magii mezi decât o religie independentă. Într-adevăr, lui zurvan nu-i se i aduc deloc sacrificii. În plus, acest zeu primordial este întotdeauna menționat împreună cu Ormast și Ahriman. Precizăm că doctrina mileniilor implica întotdeauna, într-un fel sau altul, prezența lui Zurvan, fie ca zeu cosmic al timpului, fie pur și simplu ca simbol sau personificare a timpului. Cei 9.000 sau 12.000 de ani care constituie istoria lumii sunt interpretați în legătură cu însăși persoana lui Zurvan. După unele izvoare siriace, Zurvan este însoțit de trei zei, în realitate ipostazele sale. Așocar, Frasocar și Zarocar. Aceste nume se explică prin epitetele avestice Arsocara, care dă bărbăție, Frasocara, care dă splendoare și Marsocara, care dă bătrânețe. Este evident vorba de timpul trăit, așa cum se lasă el perceput în cele trei etape ale existenței umane. Tinerețea, maturitatea și bătrânețea Pe plan cosmic putem lega fiecare dintre aceste trei momente temporale de câte o perioadă de 3000 de ani Această formulă a celor trei vârste se regăsește în Upanishade și la Homer Pe de altă parte, o formulă asemănătoare este folosită în textele pe Hlevi. De exemplu, Ormast este, era și va fi Și se zice că timpul lui Ormast, Zaman i Ormast, era, este și va fi mereu dar Zurvan, egal Zaman, este și el, acela care a fost și va fi toate lucrurile de pe lume. Pe scurt, imaginile și simbolurile temporale sunt atestate în egală măsură în contextele zoroastrian sau zurvanit. Aceeași situație și în ce privește ciclul de 12.000 de ani. El joacă un rol însemnat în speculațiile zurvanite. Zurvan este învățișat ca un zeu cu patru chipuri și diversele tetrade cosmologice se străduiesc să-l surprindă, fapt ce se acordă cu un străvechi zeu ceresc al timpului și al destinului. Dacă îl recunoaștem pe zeul Zurvan în timpul nesfârșit, Zaman I. Akanarak se pare că el îi transcede pe Ormaz și Ahriman, deoarece se spune, citez, timpul este mai puternic decât cele două creații, închei citatul. Putem urmări polemica dintre ortodoxia mazdeană, care a radicalizat treptat dualismul și teologia zurvanită. Ideea că Ormazd și Ahriman sunt frați zemisliți de zurvan este desigur condamnată într-un pasaj din Denkart. De aceea, în cărțile pe Hlevi ortodoxe, problema originii celor doi adversari nu se pune. Ormaz și Ahriman există din vecie, dar vrășmașul va înceta să existe la un moment anumit în viitor. Înțelegem atunci de ce și pentru mazdeni, timpul și doctrina mileniilor au o mare importanță. Conform teologiei Mazdeine, timpul nu numai că este necesar creației, dar el face posibilă distrugerea lui Ahriman și stârbirea răului. Nota 4 În Bunda Hisnă, Ormast are încă trei nume, timpul, spațiul și religia. Zurvanismul i-a împrumutat cu eternitatea acest lucru fiind necesar ca să se poată explica creația. Închei nota. Într-adevăr, Ormazd a făurit lumea ca să învingă și să nimicească răul. Cosmogonia presupune deja o eschatologie și o soteriologie. De aceea, timpul cosmic nu mai este circular, ci linear. El are un început și va avea un sfârșit. Durata temporală este urmarea indirectă a atacului lui Ahriman. Creând timpul linear și limitat ca interval în care va avea loc lupta împotriva răului, Ormazd i-a conferit totodată un sens eschatologie și o structură dramatică, război neîntrerupt până la victoria finală, ceea ce înseamnă că el a creat timpul limitat ca istorie sfântă. De altfel, marea originalitate a gândirii mazdeine constă în faptul de a fi interpretată cosmogonia, antropogonia și propovăduirea lui țaratustra, drept momente constitutive ale uneia și aceleași istorii sfinte.